M&R Studio Extra aiheena FC Interin 30 vuotta ja sitä kautta mukaan Inter-hahmoja. Tänään meillä on mukana Henri Lehtonen, morjesta. Moro, moro. Ja ensi viikolla meillä on mukana vasta puhumaan myös naisten näkökulmasta. Mitä tota, pänä nyt sitten sapattia on kestänyt? Kestänyt kolme vuotta. Vuotta niin joko alkaa että tulee semmonen olo, että se on ehkä ihan hyvä, että ura päättyi silloin. Oh, no Enpä, että sitä niin kuin vieläkin välillä ajattelee, että ei sinne olisi tarvinnut päättyä. Että tota, että oli, olisin niin siis mielen edelleenkin niin ajatuksissa, että olisin niin kuin halunnut vielä niin kuin jatkaa niin, niin pitkään kuin mahdollista. Nyt, kun Kupitta on nykyään asuja ja kävelee nurmikenttien ohi, niin tulee sellainen niin pieni haikeus, että toispa kiva taas niin kuin Päästä sinne edustusjoukkueita treenaamaan ja pelaamaan sun muuta, mutta tota, se, se aika oli ja meni, että, että sitä on turha sen enempää. Niin kuin, to, toki siellä on paljon hyviä muistoja sun muuta, mutta tota, ei, ei tarvitse minään minä, niin katkeruudelle sen tää muistella niitä aikoja. 359 pääsarjaottelu siihen päälle kapimmaa, siihen päälle liiga kapimmaa, 49 maaliin maali veikkausliigassa, Se on kuitenkin aika hieno ura ollut. Joo, kyllä sitä, niin kuin tässä on jälkikäteen ehtinyt paljon miettiä, mitä kaikkea niin kuin sitä on saavuttanut niin interissä ja Suomessa. Ja on niin, kuin niin paljon hienoja, hienoja kokemuksia ja karvaita tappia ja sun muuta. Niin koko, koko tunneskaala on niin käyty läpi, että ei niin en, en paljon enempää niin voisi niin jälkikätekään niin pyytää siihen, siihen uraan. Totta kai aina voi niin vähän jossitella ja miettiä, mitä jos olisi päässyt ulkomaan pelaamaan pelaamaan. Olisiko sitä kautta päässyt ehkä maajukkua ja sen mukaan sen muuta, mutta toisaalta turha jossittelu. 24 vuotta sinä edustit Interi, kolme ot mennyt junnuihin pelaamaan, 2017 sitten ura päättyi Interissä ja itse asiassa ammattilaisura urasi samalla. Käsittääkseni eikä jyty täyspäivästä palkkaa enää maksa. Ei maksa, ei. Ihan tarkoitelmia maksa no. meidän kausimaksut. Mikä tuommoinen tosissaan näin pitkä ura, niin... Mikä, mitä sinä nostaisit Interistä esille? 30 vuotta Inter on ollut olemassa, satullut sitten 24 vuotta Inter Ai Mitä minä nostaisin esiin Interistä vai? Joo. Kyllä, varmaan niin kuin ensimmäisenä tulee niin kuin mieleen ne, ne niin ihmiset, ketä siellä on niin ollut taustalla tekemästä työtä. Tota niin, toki niin Stefan ja Patein ja oikeastaan niin koko Hokka-Severenkaulu. Hyvin läheisissä tekemisissä niin kuin nuoresta saakka. Tuota, Sitten siellä on ollut paljon tuota, niin to toimistoväkeä, kenen kanssa ollut läheisissä tekemisissä, ja kaikki valmentajat taustat, ne on ehkä sellaisia niin kuin, jotenkin tuota, ni niitä ihmisikäistä, ja niin kuin, silti niitä ehkä lämpimimpiä muistoja, koska ne tekee sitä niin sanottua näkymätöntä työtä paljon siellä taustalla, ja niitä ei osata ehkä niin tarpeeksi niin myös huomioida sun muuta. Et, tuota, tokihan niitä takia aika monta, sataa kautta tuhat, olisi kiva kieltää, että lasket paljon, niin pelikavereen vuosia saataisi ollut, että kyllä varmaan niinku tuhat, tuhat rikkimäisiä, mutta tota, niin paljon hienoja ihmisiä, että sitä kautta, niinku, mikä niinku tässä lajissa muutenkin on just se elämä ja kaikki se, että jos, jos näitä asioita niinku kokisi yksin, niin jos niinku tavallaan ketään, kenen kanssa niitä jakaa, oikeastaan niinku ne ihmiset niinku tuo ihan aika paljon. Niinku siihen jalkapalloon ja siihen elämään, niin merkitystä iloa. Silloin 12-vuotiaana, kun sä olet aikoinais nappulaliigan jälkeen, ja tekee tekemään päätöksiä, että mihin mennään, mennään pelaamaan, Inter on ollut kolme vuotta vanha. Mm. vanha. Minkä takia sä valitsit silloin just Inter? Voisi kuvitella, että no uusi, uusi tuli ja skenessä ei välttämättä niin kuin kaikki houkuttelevin vaihtoehto olisi ollut. No se tuli oikeastaan siinä mielessä, niin kun... Hyvä sauma, että mulla itse oli, oli välivuosi jalkapallosta ja tota, oltiin muutettu just tota, niin lausteelle, aloitin kupittaa yläasteen kouluura, niin kupittaa yläasteen oli paljon kavereita, ketkä pelasivat silloin just Inter junioreissa ja ne, ne mun siihen porukkaan mukaan, ne silloin siellä joka miehen kentältä saa pesäpallostadioon niin vieressä ja tota, sinne Pysi mut mukaan treeneihin ja otin ilolla kutsu vastaan ja tota, siitä se sitten lähti. Mitkä on parhaat muistot sieltä joilta ennen kuin nousut edustusjoukkueeseen? Oi vitsi niitä on niin paljon, mutta siellä on kaiken näköisiä jotain. Sanotaan, että niinku, joku semmoinen mikä jälkikäteen ajattelee jotain niinku, vaikka omaa niinku, tekniikkaa, mikä okei totta kai niinku, käyty paljon niinku, Kaveretten kanssa yksin mutta Meillä oli esimerkiksi junnutreeneissä sellaisia, ennen treenejä pidettiin palloa ilmassa, annettiin tahallaan mahdollisimman vaikeita ja kettumaisia palloja kahdessa metriksi täysiä rintaa tai johonkin polvea tai säädöä. Se tavallaan opetti ja koulutti siihen maailmaan myös, mutta kehitti myös aika paljon sellaista, pystyi selviä tilanteesta kuin tilanteesta, ehkä sitä on helppo myös elämää ehkä yleisestikin. Se on ainakin yksi semmoinen hauska muisto. Se on tietysti kiertot, ihan reilu meininki, että annetaan kaveri pienestä pojassa Niin ja sit, tota, sit siinä vähän niinku ehkä myös testattiin sitä, että tuota, niin, et, et pärjäksäsin niinku tavallaan siinä porukassa. Et, toki sit välillä oli niitä surullisiakin tapauksia, että siellä oli ehkä semmos niin pientä niinku härnäämistä, mitä varmaan futisjoukkoissa aina on. Niin... Joskus sit oli niitä kavereita, ketään ei sitä kestänyt, ja niillä saattoi niinku futissuura valitettavasti loppuun niinku aika lyhyen niinku tai myös sen takia, että tota, ettei vaan niinku kestänyt tavallaan niinku ryhmän painetta. Onko sinulla jäänyt siellä junnon jotain sellaisia tyyppejä, jotka eivät noussut sinun mukana sinne huippuvuutaajauralle, jotka kuitenkin olisivat niinku edelleen tärkeässä roolissa sinun sun niinku elämääsi? No on siellä varmaan joitain. Toki heilläkin on sitten se niinku futissura loppunut siinä niinku 18-20-vuotiaana. Monesti just ehkä niinku siitä syystä, että sitten ei ole niinku ollut ehkä niinku mahdollisuus panostaa siihen futisammattilaisuuteen, että sitten on pitänyt miettiä jotain niinku töitä tai opiskeluja, tai sitten on niinku naiset tai muu huvitus sitten vienyt mukana. Et siihen aikaan tietty iso, iso porukka sit oikeastaan niitä, ketä niinku vähän, vähän pärjäs niin, niin sitten tulla jotain niin isompia loukkaantumisia tai Että se ura, ura oli jonkin mittainen, mutta päättyi valitettavasti liian lyhyen. Et kyllä niitä, niin ku, sanan, niin ku, esimerkkitapauksia on niin ku, kymmeniä uran varreisiä niin saakka. Silloin, kun sä A-junnuista siirrit edustusjoukkueeseen niin se ei ollut ihan heti se... Läpimurto sulla. sulla. Osasko sanoa yhtään, yhtään, että mikä siihen oli syynä, että A-juniorist dominoiva pää ei kuitenkaan ihan liikaa heti päässyt mukaan? Siinä on tietty ehkä useampikin syitä, mutta kyllä mä näkisin, että varmaan se suurin, suurin ja tärkein syy oli se, että mä en, mä en ollut niin ammattimainen ja keskittynyt siihen jalkapalloon niin tosissaan kuin olisi pitänyt. Kyllä siinä, ikävuodet 18-20-21, niin kyllä mä keskityin liian paljon välin, niin jalkapallon ulkopuolisiin asioihin, jossa näin niin kuin, muotoillaan. Et se oli varmaan niin se suurin syy, että et se niin olisi mahdollisesti sit tapahtunut aikaisemmin muusta muussa tapauksessa. Sä palaisit Interin VG621 kakkos ja, ja sit tota kakkosta, niin palaisit Interin, mutta sait kuitenkin kasano interlääseksi vaiessa että liikut tai kuuluit kannattaja ja liikut mm. niin seurassa. seurassa mitä se, minkälaisia se tuo sinulle, sulle että saat ennen ollut osa kannattaja ja sitten saat ollut sen kannattajaporukan porukan tolaa niinku se on se niin kuin ihan <laughs> hauskaa yhtälä sinä että toki, toki niihin kannattaa mä varmaan niin ajauduin niin silloisen hyvän ystäväni Patrick Haukka kanssa Kautta. Ja, tota, niin meillä oli siellä Rainer Viljanen ja kuulemma Markus, kenen isoveli myös pelasi edustusjoukkueessa. Tota, niin meillä oli siis semmoinen niin porukka, kenen kanssa meistä. Niin kuin... silloin edes ajattelin, että mä olen, niin Interin kannattaja, silloin mä ajattelin, että mä kuuluin Inter perheeseen ja silloin en päässyt niin edustusjoukkueeseen pelaamaan. Ja... Olin kiinnostunut mitä niinku niissä peleissä käy ja sitten oli helppo lähteä niinku kavereiden kanssa hyvältä bussia lähteä jonnekin vieraspelireissun pitämään niinku kavereiden kanssa hauskaa ja samalla niinku yhdessä siihen niinku jalkapallon katsominen. Niin ei, mä en niinku nähnyt siinä tilanteessa mitään niinku muutenkaan parempaa tekemistä. Tota, sitä kautta tavallaan niinku... oli niinku osa kannaittajia ja siinä niinku niiden kanssa tuli paljon hengalt ja ja juteltuja ja edelleenkin on niinku tietty tekemis. Kun kun nähdään ja niitä on kiva muistaa niitä aikoja. Tota. Mutta se, että sit, olisiko Pekteri Viljanen silloin joskus aikanaan, tai sanoit, että hän ei ikinä nähnyt niinku edustusjoukkueesta pelaajia tai tullut niinku porukasta, edu edustuksen mukaan. Tota. Ihan hauska tarjoukkue siinäkin. No, niin, niin kuin Interissä on erilainen akatemiapolku, polku, niin valkoinen polku, että on ensin junnut, sit, sitten on tota, niin, niin, reservijoukkue, sitten on kannattajaporukka ja sitten edustusjoukkue. Se on hyvä käydä ne kaikki niin kuin, vaiheet ja prosessit läpi sieltä ja niin tietää, miten se homma toimii joka puolella. Tosiaan sanoin, että Patrick Håkan se on, on niin sun hyvä ystävä ja olet hänen kanssaan tehnyt paljon yhteistyötä silloin Ysärillä. Mitä näet, mikä niin Patrikin rooli oli silloin, silloin alkuen, niin kun Interi rakennettiin siihen, mitä se nykypäivänä sitten on? Että mikä oli se suurin anti, mitä Patel tuli? Kyllä, se suurin Anti oli varmaan se, että hän, hän niinku rakasti kyllä intohimoisesti jalkapalloa ja se, niinku, se työ, mitä se teki tuolla kotona niinku, videoitteen ja tietokoneen parissa, niinku, se pelaajies kautta, siinä oli ihan uskomaton määrä pelaajia, mitä se niinku, tarkkaili. Se sanotaan, että niinku, ne oli just tyylin Etelä-Amerikasta, Afrikasta, varmaan niinku, Euroopastakin aika paljon, mutta sanotaan niinku, Etelä-Afrikka, Etelä-Afrikka oli se niinku, alue. Hän seurasi valtava määrä niin pelaajia. Hän tiesi oikeastaan niin kuin kaikista pelaajista, niin kaiken. Ja siis se tietotaito, mikä hänen niin kuin sitä kautta oli, niin sitten on varmasti ollut Interi paljon hyötä Ollaan saatu todella paljon hyviä argentinalaisia pelaajia, brasiliaisia pelaajia, afrikkalaisia pelaajia. Hän jutteli ihan valtavan paljon päivän mittaan puhelimessa niin kuin, sanotaan niin kuin kymmenien agenttien kanssa päivässä. Siinä tehtävässä on mun niinku aivan loistava. Ja tota, varmasti sieltä on ollut paljon sellaisia hyviä pelaajia ja hyviä kontakteja, mitä, mistä Inter on hyötynyt vuosien satossa paljonkin. Pate oli jo sinä aikana, kun muut eivät ymmärtäneet tietokoneiden ja videoiden merkitys, niin ollut silloin jo Aallo niin Harjala 2000-luvun taiteessa. Ehdottomasti. Että mekin, mekin, sehän varmaan alkoi just näistä Football Managerin pelijutuista. Siitä semmoinen mekin tätä manageripelejä ja Leikkariin pelattiin tota niin iss Prota ja FIFA ja kaikki näin. Tota, kyllä se oli, se oli jalkapallo 24-7. 2004. 2004 2003 oli se läpimuortokaus, silloin leikkausliigassa. Voisi sanoa, että silloin se ensimmäisen kokonaisen kauden. Kauden toki 98 oli ollut mukana ykkös ykkösessä, ja silloin koit sen nousun ykkösestä liigaan liikaa. Sitten sen jälkeen, niin aika nopeasti jos tuli joukkueen kapteeni. Minkälaisen sä vastuun, että Pedron pikkuveljestä on nyt sitten kasvanut interi-kapteeni? No kyllä, kyllä se otti aika paljon aika tottu siihen rooliin, koska en mä ollut niinku, niitä on miikkinä sen enempää ajatellut. Totta kai niitä niinku, esimerkkejä ei ollut paljon siinä niinku, yläpuolella niistä. <köhö> Niitä niinku, tavallaan niinku, ihailu kuin hienosti ne niinku, hoitaa asioita, mutta se oli vähän semmoinen niinku, rooli, mikä sitten mulla vaan, niinku, vähän niinku, annettiin. Mä luulen, että silloin Drax varmaan koki sen niinku, 2007 niin, että mä olin sen se joukkojen taisin olla vanhin pelaaja ja yksi kokenemista niin se varmaan että no annetaan tuolla nyt sen nauha ja that's it, ja mä otin sen kunnia vastaan. Ja... Se oli aika niinku, opettelut totta kai, niinku, se koko ensimmäinen kausi. Et... Tuntui, ettei itsellä ollut riittävästi joukkueen joukkuekavereiden silmissä sitä auktoriteettia, mitä se homma kuitenkin jonkin verran vaatii. Mutta sitten oikeastaan niin. Siis siis, siis niin pikku niin, oli niin, ehkä vaikea sopeutua siihen niin, rooliin, Et ei, ei tarvinnut keskittyä enää vaan pelkästään pelaamiseen, vaan sun piti keskittyä niin paljon kaikkea muuhun siinä sivussa. Se oli niin, ehkä niitä niin, haasteellisimpia, että sun piti olla sitten. Niin, Esimerkkinä oikeastaan niinku ihan eikä sun pitää olla niinku myös valmentaja ja pelaajan välissä niinku linkki sit ka kaikissa, kaikissa asioissa on se niinku mihin tahansa liittyvä. Jos pelaajalla tai henkilökohtaisi ongelmia, niin siellä piti niinku olla vähän niinku isänä ja veljenä ja niinku mitä tahansa rooleja. Ei nyt ihan pastorina välttää, mutta niinku kaiken rooleja piti tavallaan niinku osata, että olisi niinku aika paljon hommaa. 2007 sanoit, että olen aika vanhempia pelaajia kuitenkin ura jatkuva, 2017 asti, niin oliko se missään vaiheessa sitten enää toiseksi vanhin? Ei se kyllä tainnut sitten vanhimpiä pelaajia missään vaiheessa sitten ehkä olla. Ei nyt äkkiä sieltä tuon ainakaan mieleen että ollut. Ei. Sä vaikutat tuolla, kun näkee sua nykyään jyrkään tykkien riveissä ja on muutenkin vain painoa, olevan, olevan niinku velipuika Pedron kanssa tosi läheisiä. Miten silloin kun sä Tuota, Aikanaan tuli tulit mukaan Interin edustajoukkoihin ja sun oli kuitenkin aika johtava hahmo, niin minkälainen tilanne se on ollut sulle pikkuveljänä? No oli, oli, se, niin kuin, oli se alku niin to, tosi jännä, mutta sitten taas mä pääsin ehkä sitä kautta myös paljon helpommin niin sanotusti niin piireen, että mä pääsin hengailemaan niin kuin näiden isoimpien kanssa niin kuin ihan Ihan traineesti ja joskus jopa niinku vapaa-ajallekin, että siellä oli just niinku Pedro ja Karvisen kipit ja Sampa Lindelöffit ja Forsin terot ja mä pääsin niinku, tavallaan itse asiassa niinku, niin sanottu ehkä hyvä veliporhkkaa niinku, ehkä paremmin sisään, niinku, mit, mitä niinku monesti niinku nuoret pelaajat niinku pääsivät olla sen porukkaan. Niinku sitten pääsin näkemään niinku ammattilaisten touhuun niinku hyvinkin läheltä niinku päivittäin ja sitten sit koitti vaan niinku lähinnä. Ammenta mahdollisimman paljon niinku niitä päivittäisiä juttuja, mitä ne tekee hyvin sun muuta. Ja sitten tavallaan niinku matkin, matkin niitä, niinku sit, joskus tulee ehkä matkittu vähän liikaakin joissain asioissa. Mutta mut, mut, paljon hyvä oppii. Tota, että kuitenkaan hirveän pitkään Pedro käynyt pelaamaan yhdessä, kun hän, hän lähti sitten kiertämään maailmaa. Tässä kun katsoo näitä tilastoja, niin 2004, Pedro on pelannut Ropsissa, kun saat pelannut Interissa liigaa. Te koskaan, koskaan jalkapallokentillä vastakkain? Mä nyt en näkki sieltä muista, että me törmätty. Se pitäis melkein just tilastoista tarkistaa. Sit. Niin, se voi olla, ettei niinku välttää, että kertaakaan oltu niinku samaan aikaan kentällä niinku vastustajina kyllä, että... Tota... Ei nyt näkki sieltä ottu mieleen. Sen mä kyllä muista, Joskus sit, kun Isoveli Ura Rovaniemelläkin päättyi ja muuallakin, niin tota, kyllä hän, hän muistettiin ainakin enemmän lämmöä kuin minua. Että, että, muistaa ainakin Rovaniemen puukkakatsomassa monesti vieraspeleissä niin siellä huudettiin vain, että, että, että onko se paskempi lehtoinen. <laughs> Et kyllä, se, niin kuin, kyllä se kova paikka oli, mutta ilmeisesti niin kuin Isoveli teki siellä jotain asiat hyviä. Jos <laughs> olisi Pedro Palas KTPs ja Rovanieme sille että samaan aikaan kun Toki siis. Siitä on aika paljon aikaa, että mm. Mastercardissa ei ollut silloin vielä. <tuh> Kyllä. Kyllä. Ja, äh, äh, nyt tota, lähdetään, lähdetään puhumaan sellaisesta asioita, kun joskus on ollut paljon huhuja siitä, että suon muun muassa äh, Liitsiin oltu viemässä. Ja, ja sitten kuitenkin, sä olet pelannut koko uran hieno uraat pelannut Suomessa. Olisiko missään vaiheessa mitään konkreettista sun pöydällä, että pöydän lähtöistä tulvomaan? No ei ollut kyllä mun pöydällä. Et sanotaan, että ne, nekin huhut, mitä just oli tämä liits, ja sitten tota, niin Ruotsin pääsarjan joukkoja oli joku vuosi. Niin se, se oli vähän sitten tietty sitä aikaa. Mulla on oikeastaan, minulla niin on urallani yhtenä vuotena ollut pelaajagentti. Siitä nyt ei välttämättä, niin no jälkikäteen sanottuna, ei, ei mitään konkreettista hyötyä ollut välttämättä, mutta tota, niin, sanoit, silloinkin kun tämä Liis tai Ruotsin pääsaan Reukka, Olisiko ollut muistokseni Hekkeni vai mikä se oli. Kun tota... no oli tarjouksessa silloin tehnyt, niin silloin ilmeisesti Steffu oli vaan päättänyt ja sanonut heille, että toi summa niinku ei riitä. Ja mä sain itse kuulla näistä niinku vähän niinku jälkikäteen, mikä oli niinku siinä mielessä niinku sääli, koska jos mä olisi saanut kuulla, että joku seuraava vaikka tehnyt minusta tarjouksen ja Stef on heidän kanssaan neuvotun, niin olisi ollut kiva saada itse myös tietää tästä niinku mahdollisuudesta. Ja... Ehkä niinku osallistui jopa neuvotteluihin mukaan, että tilanne saattaisi olla eri, mutta... Tota... Ja sitten uraloppuvaihe oli olisit jotain yhteydenottoa jostain niinku... puolankin pääsarjassa, mutta olisi vähän sitä aikaista, sit kun oli niinku itellä jo perhettä sun muuta, niin se olisi ollut sitten vähän niin kuin... Ei niin helppo paikka lähteä, sitten se olisi ollut sitä, että olisi pitänyt lähteä tuonne niinku vuodeksi kahdeksi mahdollisesti niinku yksi ja jättää perhe tänne, ja se oli vähän sitten sellaista, Piti puntaroida, mikä nyt on niinku taloudellisesti järkevää, mikä on niinku kokonaisuuden kannalta järkevää. Sitten sit tuli jätetty silloin ne mahdollisuudet väliin. Ja se kuitenkin sit jalkapalloon, vaikka se on sulle tärkeä asia rakastanut sitä, niin se on kuitenkin vain osa niinku sitä kaikkeen muuta, mitä kuuluu Henri elämään. Mm, kyllä. Mm. 2006 oli, oli aika hankala kausi Interille, Interille ja silloin... Tota... No, Patrick oli, olisi onnistunut Rene Renevanenkin siellä loppukaudeksi pelastamaan Interi Siit lähti sit, ku, Siitä lähti ehkä niinku Interin taas se historian upein niinku, pätkä, kun mm. Rene jälkeen tuli, tuli Jobi sitten puikkoihin. Kerro vähän siitä Jobin, Jobin saapumisesta Turkuun sen tosi vaikean 2006 kauden jälkeen. Hello. Hänellä oli semmoinen hyvin, hyvin, hyvin rauhallinen, mutta se, selkeä oute siihen mitä hän hallu niinku tää tää tehdä, että oli niinku tavallaan iso tulevaisuuden suunnitelmat, se oli niinku se oli mikä semmo noin niinku selvästi niinku vuoden juttu, että hän oli selvästi ajatellut tota hommaas niinku 3 vuoden pää, ainakin että, että, että siinä oli just hän ilmeisesti hakee sitä kuitenkin, että koko organisaation tulee tietynlainen pelitapa, ja että Interin saadaan tietynlainen, miten Inter tavallaan pelaa. Sehän, sehän tulee aika vahvasti hänen kauttaan. Ja mun mielestä ajettiin aika, aika vahvastikin tuonne junnuporukoille saakka sitä 4-3 taktiikkaa ja sitä pelityyliä, mitä me silloin pelattiin. Ja se, tota... Toki siinä oli sitten 2007 oli ne omat vaikeudet. Sekin seki oli niinku vielä, vielä vaikea kausi, mutta tota, taas, jos miettii niinku 2008 vuotta, meillä pysyisi noin niitä harvoin vuosi, kun meillä pysyisi joukkojen niinku aika pitkälti niinku kasassa. Et monesti oli just sitä ongelmaa, että kauden jälkeen lähtee 8-10 pelaajaa ja sitten ensi kauden tulee taas sama verran tila, että sitä, niinku, se joukkojen kasaaminen on sillä aina, aina vähän hankala, ja ne kemiat ja muut kaikki tällaiset. Niin 2008 vuoteen lähdettiin Mä en tiedä, olisiko meitä lähtenyt vain tyyliin kaksi tai kolme pelaajaa. Se on tosi pieni se vaihtuvuus. Meillä oli 2008 vuoteen lähettä, oli tosi hyvin hitsautunut porukka yhteen. Sitten se jo pintoama pelitapa, se ollantilainen total football, niin se vaan sit oli meidän selkärangassa ja siinä vaiheessa niin vahvasti. Me tehtiin paljon, paljon yksinkertaisia asioita, mutta toi, toi tuli paljon. Ihan yksinkertaisia niin yhden, kahden kosketuksen syöttöön veli sun sitten kun ne lähti rullaan, niin oli aika vaikea pysäyttää. Olisiko Interi ollut kaudelle 2008 tarvettaa Dominic-chattolle, jos Arskaa ei olisi myyty 2007? Paha mennä <lopuksi> Nyt Voi olla, että ei olisi ollut tarvetta, mutta kyllä Dominic olisi hommas ihan hyvin. <lopuksi> ihan hyvä stunti. Ar kyllä. Kyllä. Sä, tota, sä pelasit myös silloin 2006 eteenpäin, niin, niin pelasit myös futsalia talvella. Sitten sut nostettiin laitahyökkäyksi liigassa, alkoi tulla maalle alkoi tulla menestys. Minkälainen rooli, rooli sen niinku, pidon pido, futsalin parissa oli sit siinä, sun kasvussa niinku, hyökkäyspelaajaksi? Kyllä, siinä oli aika, aika isoakin rooli. Tota, kyllä. Kyllä futsalista oppis niin, niin paljon kuitenkin kaikennäköisiä pieniä juttuja, millä tavalla niin pystytään vastustaja ja hämäämään jollain juoksulla tai ahtaasti tilassa pallon käsittelyyn ja sellaisia pikku neppailuja, kikkailuja, mitä niin jalkapallossa niin loppupeleissä tarvii ehkä aika harvoin, mutta sit joskus kun tulee tiukka paikka, niin sit pitää jotain keksiä. ja sieltä on niin tullut futsalin kautta keksitty tällaisia niin pikku juttuja, mitä on pystynyt niin hyödyntämään niin myös jalkapallon parissa. Se, niin kuin, sitä kautta se antoi niin kuin, paljon, paljon lajinomaisia niin piirteitä, mitkä pystyvät niin toisesta lajasta tuomaan toiseen. Et, tota, niin sanotaan, että nyt ei välttämättä pysty niin kauheasti tuomaan niin kuin, ehkä, niin futsalin puolella mitään, mutta tota, päinvastoin niin futsalissa pystyy aika paljon kaikki juttuja tuomaan niin jalkapalloonkin. Teillä oli siinä 2008 joukkueessa, joukkueessa niin oli kolme, kolme pitkän futsaltausta omaavaa pelaaja, jotka oli kuitenkin avauspelaajia, muksu, CB sinä otti kaikki pelon pitkä putsa. Mm. ja muksuha voitti sitten samana vuonna, vuonna Suomen mestaruuden Putiksessa ja sitten Fronssiin futsalissa, tommosikin jonkunlainen saavutus. Joo, ja en nyt väärin muista, niin taisi olla aika, aika vahva futsaltausta itsellään. Että tuota, niin, niin, niin tuota, Silloin hän oli hyvin, hyvin suo, suopea tuota, niin sitä futsalia kohta, että hänkin varmasti ymmärsi sen, että mitä mitä hyötyä siitä on, että jos me talvisin pelataan vähän futsalin tuossa niinku, tavallaan niinku vapaa-ajalla. Toki hän nyt aina muistutti sitä, että siellä ei nyt parhaani niinku loukkaantua sun muuta, ja sitten jossain vaiheessa sit se jäi niinku ehkä just sen takia pois, että niinku oltiin hänen ja varmaan niinku seuran puolestakin enemmän huolissa siitä, että jos siellä niinku futsalissa tulee jotain niinku loukkaantumisia, niin Et se on niinku sitten kuitenkin sit taas sen verran iso kolaus taas futispuolella. Mielenkiintoinen tilanne se, että futsal-maajoukkue, sun kemia toimii äärimmäisen hyvin niin kuin, hyvin TPS-läisen ihminen, eli Joonas lauri kanssa, että <hätä> et, et siinä oli, Inter TPS yhdistyy TPK futsal-kentällä. <hätä> joo, ehkä siinä ei tarvitse sen enempää mistä Interistä, tefsistä puhuu sillä vaiheessa, kun pelataan, pelataan futsalin tpk paidas, mutta tota, joo, hyvä pointti. <hätä> 2008 jälkeen tuli useampi mitalli, sitten tuli vielä se Suomen kapin voitto. Sitten sulla oli semmoinen tilanne, että sä olit voittanut Liikakappi, sä olit voittanut Suomen mestarjo, sä olit voittanut Suomen kapin. Miten kokenu kokenut äijä hakesit siinä vaiheessa vielä niin kuin motivaatio jatkaa, jatka. kun sä olit voittanut Suomessa kaiken? Oli 2011, sä olit kuitenkin 30. pideukko Niin, kyllä se itse varmaan, varmaan välillä ehkä niin jopa vaikeet oli ja se varmaan niin kuin ehkä saattoi niin kuin <köhö> Päivittäisissä treeneissä ja peleissä opanäkykki sitten katsomaan, että minkä että toikaa nyt enää pelaa. Kisät, niin kuin välillä niin kuin aika paljon niin kuin paskaa varmaan tulikin niskaa niin kuin, jos se peli näytti vähänkin huonolta mutta tata, se se tiettyyn tietty laji kyllä mä silti niin kuin päivästä toiseen niin kuin halusin, halusin tehdä parhaan ja voittaa jokaisen pelin ja treeneissä voittaa jokaisen kaksinkamppailun sun muuta että tota niin tulee sellaista niinku pientä leipintymistä ja sanotaan, leipintymistä leipintymisestä puheen niin varmaan niinku tämä valmentajan kyseinen tapa myös leipintyä niin tarttuu väliin silloin niinku myös joukkueeseen. Kyllä Jobikin silloin oli tota niin aika väsynyt se homma kun tuntui, että Stefut olisi saanut riittävästi sitä tukea ja apua, mitä olisi niinku kaivannut ja toivonut, että tota Varmaan sekin osittain niin sit vaikutti silloin niin myös minuun ja muihinkin pelaajilta niin sit negatiivisella tavalla. Mutta tota, mut joo, mit, mitä vanhemmaksi tämä tulee, niin sen, sen nyt ainakin on huomannut, että enemmän pitää ainakin töitä tehdä, että pärjää. Niin, sen on niin oppinut. Nuorena kun on vaikka lahjakas pelaaja, niin sillä lahjakkuudella pärjää niin tiettyä pisteeseen saakka, mutta sitten jossain vaiheessa ne, ne muut kaverit niin tulee silloin teollisuudelle rinnalle ja ohi monesti, et sit vaan niinku itekin niinku piti vaan pistää niin sanotusti leukaa rintaa kohti uusi pettymyksiä. Se on ehkä vähän huono sanota tähän, <köhö> <köhö> mutta ta, ei tullut muuta mieleen. <köhö> mutta ta, siis lähinnä sitä, että sit, sit vaan piti tehdä kovemmin töitä, et niinku pärjäsi. Et se, sen niinku tuli ite niinku huomattavasti jossain vaiheessa, et jos tuli semmonen niinku leipintymise vai et ei mun tarvi niin tosissaan ottaa ja täysillä vetää, että kyl mä niinku pärjään, niin sit sattu tulla niitä hetkiä, et huomasikin, että hetkon, et en mä pärjääkään. Ja... Sitten sit pitää vain tehdä enemmän töitä. Sitten tuli myös sellainen käymistila, että jos niin sanoit, että Jobi tuli ehkä vähän vähän osa pelaajista tuli. Sitten siinä tuli aika sellainen niin tavallaan tärkeiden pelaajien niin nuorena lopettamisia siinä, mm. siinä tota, jobin, jobin aikana. Kuvaida vähän vähäistä käymistilaa. Minkä laista se oli kun siitä lähti lähti se lähti Ville pois. Pois vaikka ne oli pelaaja parhaiten peli iässä. Annosta kauasteliitäs niinku tällä jälkikäteen niinku, analysoinut siinä näes niinku, vaikea kysymys on tässä nyt kun sitä rupea miettimään, niin kyllä se niinku saantaat niinku tommonen seuraamis niinku i teki ollut pitkä ja siellä niinku edustusjoukkue siellä ollu se niinku, tietty tietty rytmä siellä se niin sitten kun niitä rupeaa vuosien satusta tippumaan enemmän pois, ja sitten sieltä tulee ulkopuolelta sellaisia pelaajia, käy, eivät ole niin sanotusti interiläisiä, vaan ne vaan tulee tänne tekemään työtä ja pelaamaan jalkapallon. Kyllä siinä jollain tasolla hävi niin hävii sellainen niin kuin, tietty pohja, minkä kanssa niin kuin itse olen tottunut tekemään niin kuin, vuosia töitä. Niin semmoinen tietynlainen niin kuin, ehkä yhteys. Niin kuin, Katoo siitä niinku hommasta. Toki sitä niinku yhteyttä, totta kai niinku yritetään aina luoda niinku uusien pelaajien kanssa, ketä niinku siihen porukkaan tulee mukaan, mutta se, se vaatii aina tiettyä omaa aikaa. Sitten jos sulla on sasipelaajat, jotka niinku tulee ja menevät niinku nopealakin tahdin väliin, niin sitä yhteyttä on niinku vaikea luoda. Sitten kun on ollut sasipelaajat, joku Seve ja Nikkari ja Kiiko sun muita, kenen kanssa on niinku tottunut tekemään pitkää hommia, niin se on niin paljon luontevampaa ja helpompaa tavalla se päivittäinen työskentely myös. Sun uran loppuvaiheella tai siis interuran loppuvaiheella, Sulla on kuitenkin vielä valoisa jyty edes, kun olet noussut Jytyn akatemiassa Jyty-editys-joukkoeseen. <tos> niin tota... siis sitten äh, alkoi heräämään kannattajissakin aikamoista kiimaa, kun siellä niin kuin, vähän niin koottiin, koottiin uudestaan sitä vuoden 2008, 2008 niin kuin, ihmepoikia. Se tuli Ojala takaisin, tuli Furuhon takaisin. Mm -hmm. Sitten oli, sinä, sinä olit vielä Messissä ja sitten tuli vähän Mäki tuli takaisin hetkeksi, niin, niin oliko silloin sellainen olo, että hei, nyt, nyt tota, niin Inter lähtee taas pois tältä käynnissä, että lähdetään uuteen nousuun? Kieltämättä siinä oli sellaista, niin kuin, sellaista, sellaista tuntua ja, tota, niin, kyllä se lämmitti mieltä, että niitä ni, ni, ni, vanhoja pelikavereja tulisit oman uuran loppuvan takaisin. Ja, tota, niin, Toki se niinku aina, aina sytyttää tuommoiset kaverit, kun tietää, että okei, noittien noitti kanssa ei tarvi niin, niin paljon niinku kaikkia asioita miettiä, että sieltä tulee niinku aika selkärangasta ja luonnosta, kun tiedetään, miten, miten toinen liikkuu ja miten se osaa pelata ja miten se ajattelee siellä jalkapallokentällä niin se totta kai helpottaa sitä ja sitten tulee sellaista niinku uskoa siihen hommaan, että no tästähän niinku tulee helposti hyvä, mutta toisaalta sitten ei siihenkään sovi, että niinku tuudittautuu, ei sieltä niinku ikinä kuitenkaan silti mitään itsellään tai ilmantekstuun. Loppujen lopuksi sun viimeisestä vuosesta tuli aikamoinen sirkus, sirkus näin ulkopuolisen silmin, kun katsoo. Että et se ei näyttänyt se toiminta ihan, ihan välttämättä siltä, mitä ammattilija pitäisi olla. Et kesken kauden työnnetään tuolla jotain painavia rautamötiskejä, uuden fysiikkavalmentajan kanssa ja kaikkea... Mm. Ei puhuta henkilöstä enempää, mutta oliko se sellainen olo, että nyt jotain rakasta tuhotaan, siis sulle rakasta tuhotaan, kun sä olit siinä, siinä tota viimeisiä vuosia vetämässä ja, ja sitten oltiin menossa liikaa karsintaa esimerkiksi, mikä ei todellakaan sovi niin kuin Interin imagoon ja siihen mm. rahaan nähden, mitä käytettiin? Mä en niin kuin ehkä kokenut sitä siltä vaan, niin että mitä välttämättä sen enempää tuhottiin, vaan silloin, silloin ne. Seuraajohto päätti tehdä tietynlaisia ratkaisuja ja ne valinnat, mihin he päätyy, niin se on ihan täysin he, hei asiat mitä valmentajia. Sitten kun sinulla tulee joku tietty valmentaja, niin hän haluaa tietynlaisen staffin siihen mukaan, niin siellä saattaa sitten tapahtua kaiken näköisiä asiat, Se sit se pelaajaliikenne on, on mitä on ja sieltä saattaa tulla ihan mitä vaan. Ja sanotaan, että jos, jos tulokset olisivat ollut niin kuin vaikka 2016 niin heti niin tosi hyvin, niin Homma voisi olla niin kuin ihan eri juttu, mutta sitten kun tulee pieniä vastoinkäymisiä, niin sitten tehdään kaiken näköisiä paniikki ja sitten ne paniikki harvemmin on välttämättä mitään hyviä, että siinä koetetaan niin tehdä jotain pikaparannuskeijona, ja sitten kun huomaat, että okei se toimi, niin sitten tehdään taas jotain, ja sitten kun sekään ei toimi, niin sitten tehdään taas jotain muutoksia, ja sitten että sitä niin kuin, se muutosten määrä niin kuin siinä, sanotaan, kahdenkin vuoden aikaa, niin se oli niin valtava, että siinä on, siinä on niin kuin vaikea... Niin kuin tuollaisenkin joukko, missä on kuitenkin, jos laskee kaikki taustat mukaan reilu 30 ihmistä, niin sitä on vaikea saada toimimaan sillä sulavasti yhteen menestyksekkäästi vielä. Siinä oli liian paljon hommia meni vähän pieleen, vaikka mun mielestä me tehtiin silti paljon, paljon hyviä asioita ja yritettiin ainakin loppuun asti kaikkemme. Onneksi selvittiin karsin ja Pidettiin niin liika paikkaa sun muuta, että tota, olisi se nyt hu huonomminkin voinut mennä. Siinä <laughs> niin tuli sille käymistilalle äkillinen loppu, mikä, mikä sitä aiheutti pari valmentajan vaihdossa ja samaan kesään. Jomi mm. tuli, niin tuli sitten vain tinki täyteen ja hän ilman kefulle, mm. että, että hän ei tule enää. Niin, kyllä. Sitten siinä tilanteessa, että ei se ole. Niin kuin... Helppo niin kuin niin kuin löytää niin korvaajaa ja ikinä tiedä, mit, mitä niin kuin kaikki vaihtoehtoja välttämättä edes on. Ja jotain sun pitää kuitenkin niin kuin valita ja näin poispäin niin kuin sit toivoa, että se, niin kuin menestys niin kuin tulisi sitä kautta, mutta ei se, niin kuin, ei se tule aina sormi napsauttamaan. Silloin kausi päättyi 2016 kaksosaseen derbyyn se oli aika paljon koko suomalainen futis nautti siitä, paitsi turkulaiset turkulaisilla se oli kamalaa aikaa se, se viikko. Se oli, se oli mun elämäni hirveän aikaa varmaan kaussi tää niin, niin paljon niin kuin, en, kuitenkin aina ollut niin kuin, hyvä nukkuja ja sun muuta niin kyllä se niin kuin, kyllä siinä oli niin kuin, oli hyvin vähäistä niitä viikkoja aikaa kyllä tota mm. se niin kuin, ja oli niin, kuin, niin, niin valtava suuri että, että, Olisiko ollut sellaisiin iltoisiin tota, niin joku, joku arkiilta, kun tota, piti mennä niinku yli kymmenen aikaa nukkumaan, niin mä sanoin niin silloin silloiselle vaimolle, että mulla on oikeasti pakko lähteä pois. Ja mä Lähin niinku vain ton, Turun keskustaan tai mennä Galaksisenttäriin pelaa pilisi yksin kahdeksi tunniksi. Sain ajatuksia jonnekin muualle. Sitten sit takaisin kotiin ja koittaa taas saada, saada unenpäskiin. Kyllä, niinku, kyllä se hyvin stressaava aika oli. Se on myös ainut kerta Interi historiassa, kun kannattajat ollut napit vastakkain pelaajien kanssa. Silloin se kauden viimeinen matsi, mistä olisi Tasuri riittänyt suoraan mm. säilymiseen, mutta sitten PK 35 kairaspisteet ja kannattajat yntäisi kentälle. Koitko sen tilanteen jo, jollain uhkaavaksi silloin? Ehkä, ehkä johonkin verran, mutta en, en mitenkään niin. En pelännyt henkeni tai terveyteni puolesta tai kuitenkaan. En, en ehkä niin uhkaavana kuitenkaan. Jotenkin sitä luottaa aina sen verran ihmisiä, ei ne niin tyhmiä ole. Koetko että kannattajilla oikeus jos se ei kuitenkaan fyysisti käydä käsiksi? Kyllä mun puolesta kyllä kannattaa, että saa sanoa, ketään tahansa ihminen tässä maailmassa saa sanoa omaa mielipiteensä. Mulle... Sitten jossain vaiheessa raja tulee vastaan, okei, okay, Varmaan niin verpaalisessa väkivallassakin jossain vaiheessa se raja tulee vastaan. Toki, toki mä kestän aika paljon kaikkea. Kyllä, kyllä muussa on sanoa niin kuin ihan, ihan niin kuin mitä tahansa. Kyllä kestä, sen kestän, mutta sitten taas just tuo niin fyysinen väkivalta, niin se on se, mihin mä, mä vedän sen raja. Sun nyt ei ole hirveästi tarvinnut sontaa kestää omiltaan. Et kyllä se on ollut todella pidetty henkilö läpi sun kanssa. No joo, olen ollut kyllä, kyllä sitäkin. Itseasiassa... Huonolla kausina tullut, sitten sit vielä kaksi, niin kapteenin ajan, kun joukkue pelaa huonosti, niin, sit se ehkä, niin kuin... henki löytyy ehkä niin enemmän muu että se on niin kuin mun vika, kun kaikki muut pelaa huonosti. Et sitä oli välillä ehkä niin vaikea käsittää. Mut toisaalta ymmärrän sen, niin kannattaa niin turhautumisen siinä vaiheessa, kun ei, ei pelikulli ei tule menestystä, niin johonkin se pitää purkaa. Ja kyllä mä niin sen olen valmis aina ollut ottamaan vastaan sit sen, sen pasko. Tuli synkkillä hetkillä koskaan mennyt putisfoorumiin, en mä, mä en siihen lähtenyt. Kyllä sitä joskus jotkut juttelit, mitä siellä foorumeja kirjoitetaan. tietysti on jonkin verran kavereja, ketä niinku jalkapalloa seuraa ja käy niinku Interin kotipelit katsomassa kaikki. Mut ne ne kirjoittaa, kirjoittaa Varmaan nekin kirjoittaa ja ne aina väliin tulee juttelemaan, että mitä siellä niinku käydään. Mutta mä aina jotenkin että mä en lähde siihen, koska siellä on, siellä on kaiken näköistä kaveria kirjoittamassa niitä omia mielipiteitä. Se on semmonen maailma, mihin ei kansa eksyä silloin, kun on itse aktiivipelaajana, että kyllä, vaan pitää keskittyä niihin niin hiomiin juttuihin ja tekee, tekee se omaa mahdollisimman hyvin. Ja sitten käy sitten niitä asioita vaikka joukkuekavereiden kanssa läpi, että mitä olen tehty väärin ja muuta. Kyllä, asiantuntija ja best-serviserejä on maailma täynnä. itse nyt kun on tuomu vähän laskeutunut, niin suosittelen mennä lukemaan tätä Karsinta topiikin vuoden 2016. No, okay, no, no nyt se olisi kyllä ihan <laughs> Se jälki käydä, jälkikäteen ajateltu, niin se voi olla, olla ihan hauskaakin ajoittain lukemaan. Niin no jos, jos semmoinen löytyy jostain, niin nyt, no, nyt sitä varmaan no, voisi käydä niin kuin ihan mielenkiintoista lukemassa. Mennään siihen karsintaderbyyn. Eka osa päättyy kesken päivää 00. Pauvan urmenpuistossa. Navoju olisi voinut naulata sen pelin jo eka varttiin. oli kaksi kolme hyvää paikkaa kerran. pisti Pauvan tolppaan. Mm. Sitten tultiin veritakselle, iltavaloihin, aika paljon jännitystä ilmassa, ilmassa. Kaikki kulminoitu oikeastaan niin yhteen legendaaris legendaarisempaan kuvaan, mitä on koskaan otettu. Eli se, kun sinä olet hyvin tunteikkaassa tilassa ja sitten Mangus Baanen syleilee sinua ja suutelee, suutelee päähän. Tuota, Ajoisitko se mitä sen pelin jälkeen tapahtui, tilanteen mietti kuin ikoninen hetki se on? Oah, kyllä, sitä, kyllä sitä koitti jotain, niin tilanteen niin <kohi>, koittaa muista, kyllä, se, niin kuin, sanotaan, että, se, niin kuin, suurin tunne, kuitenkin, mikä se, niin kuin, sit purkautui sen pelin jälkeen, jos se kaikki niin kuin, romahtaminen ja itkuisi, niin oli niin kuin, tavalla, niin kuin, se, sen se vapautumisen tunne siinä tilanteessa. Että, niin. Kuin iso asia niinku loppupeleissä oli niinku itselleen ja pelikavereille ja seuralle kaikki niinku taustahenkilöitä tässä niinku toiminnassa ollut mukaan. Et tota, et niin paljon siinä oli niinku kuitenkin panosta siinä pelissä niinku niin monella ihmisellä, et tota, ei, sanotaan, että kyllä se niinku aika, aika summuus meni se niinku viimeiset hetket siinä pelissä ja sen, sen jälkeiset hetket. Tota, niin on, onneksi siitäkin. Kuvasta on tehty hieno tarra, mitä sit silloin tällä aina niin näkee tuolla katuvalossa. Itse asiassa man Mankukin taistui tuossa jo kuuden viikkoa, enkä muista oliko se jossain Helsingissä. Päin, oli ottanut kuvaa jostain valotolvasta, kun oli se sa samanen tarratani tarra, jossain tulpas, ja Mankku vaan sitä nauresketta. Hieno kuva. Oliks Mankku kuitenkin erityisen läheinen sulle Interin tästä vanhemmasta kartista? Oli, oli se niinku yksi, oli yksi läheisempi pelaaikyllä ja valitettavasti ni... peliuraa jälkeen niinku ne, ne niinku suhteet vähän aina jää. totta kai kun on, on perheellisiä ihmisiä paljon ja kaikilla kaikki muitakin kavereja menoi, niin se tuntuu, että se niinku aika niinku on, on rajallinen, mutta jos näkee kaksi kertaa vuodessa, se on niinku ihan riittävästi ja kyllä se niinku... jutujuurta riittää niinku aika nopeasti niinku vanhojen tuttujen kanssa. Sit, Interin 30-vuotisesta taipaleesta, niin, niin mitä sä näet, niin kuin, jos, ei, jos ei ajatella pelaaja Henri Lehtosta, vaan ajatella niin seuraajan FC niin minkälaisena sä näet FC Interin, Interin kasvutarinan nuoreksi aikuiseksi? Kyllä se on, kyllä se on, niin kuin, kyllä se on hieno, hieno tarina siinä että on, niin kuin, on ollut just tämmöinen aika niin Lapsellinen ja lapsen kengissä oleva, oleva seura niin siinä mielessä, että tota, niin jos miettii niin edustusjoukkojen juttu, mitä ne on tuolla jossain ulkomailla edelläkin, tarinat ainakin kertoa, mitä ne on siellä häröilys, sun muuta. Tosiaan, niin kuin a, aika hauskoja legendaarisia tarinoita ja reissuja on sattunut niin varmaan niin just tuossa omissakin junioriporukoissa ja sit, niin silloin silloin it, itsekin niin edustuksen alkuaikoina, niin se, se toiminta oli niinku hy, hyvinkin rentoa ja aika niin kuin vapaamielistä ja ehkä niin ammattimaista, mitä sen olisi pitänyt olla mutta sitten taas siinä on semmoinen niin kuin oma, oma interleimasi niin kuin ollut aina ja interi on niin kuin oma tapansa tavallaan niin kuin että sanotaan niin kuin tässä viime vuosina se on mennyt niin kuin ammattimaisempaa suuntaa mikä niin kuin on pelkästään vaan niin kuin hyviä asioita niin kuin tavallaan niin kuin enemmän oikeisiin asioihin rakennetaan sitä niin kuin pitkän tähtäimen suunnitelmaa niin kuin pitkään tietysti tuolta niin oikeasti juniorin puolet, kuinka sekin puoli on niin kuin kehittynyt ja siihen panostettu, niin se on ollut kyllä hienoa seurata. Että, että on niin kuin, hyvä pohja. Ennen vanha se sanotaan, että pohja oli ehkä vähän heikompi, mutta sitten tässä niin kuin, edustusjoukkoja kuitenkin oli niin kuin, mun mielestä niin kuin riittävän vahva. Ja, sanotaan, että, niin kuin juttu ainakin niin kuin, riitti kerrottavaksi tuonne sitten, niin kuin jalkapallopiireihin. Sanotaan, että nykyään ehkä ne jutun aiheet eivät ole niin värikkäitä, mutta tota, toivottavasti niitäkin niin sit vielä kuitenkin riittää. Parviaisen tilalle tullut juniorivalmennuspäällikkö Sanevuori on soitellut, että kuulesit tänään, että olisi tämmöinen joukkue, joka tarvitsee valmentajaa? No ei ole kyllä itseasiassa Sanevuori soitellut. Parviainen ainakin tasaisin kyseli, mutta sitten Parviaiselle hyvin selkeästi se ilmoitti, että mä tässä elämäntilanteesta ja tällä hetkellä niin kuin, vaan niin kiinnostuneet. Mulla on niin kuin, elämässä niin kuin, muita asioita, mi mihin mä että keskittyä. Et, tuota, Mutta toisaalta en tiedä, mitä tulevaisuus tuolla tullessaan. Tämänhetkisen elämä on kuitenkin sen verran niin kuin, tyytyväinen, että kaipaa siihen, että ei edes mitään niin kuin, valmennus on, enempää. Niin, sä jatkat sun uraasi voittamattomana pelaajana. Mä itse asiassa hävisin Puolitoista viikkoa sitten ensimmäisen erän sulkapalloja, sitten sen on tullut jo useampi erä Se, se sulkapalloura alkoi hyvinkin, hyvinkin voittamattomana, mutta se, se päättyi aika lyhyen. lyhyen. No etikin arva, kuka tämmöisen kysymyksen on esittänyt? Että et tota, oletko ikuisesti voittamaton sulkapallossa? Se on todennäköisesti jompi kuin minä äsken olen hävinnyt. Eli se on todennäköisesti karri tai lemmy. Pitääks paikassa. Lemmy. No niin, okei. Okay. No, niin. Hy hyvä hyvä kuitti lemmylt. Tähän, tähän väliin, niin. Ja ihan ihan huita Lemmyltä. Öh. Saaks niinku Lemmyä. Saa. Niin, tota, siis meillä oli tä niin kuin meitä oli neljä 5 hengen porukka ja Lemmy oli kanssa yksi niisketä niin kuin niin, ilmeisesti oli kauasti sulkist pelannut. En, en mä ole goal niin, vuosiin kausiin pelannut, mutta tota, niin sanotaan että niin, me lähtötaso taso niin kuin Lemmyn ka oli niin, siinä mielessä ehkä eri Mä lemmy helposti voitiin, mutta hän on reilu kuukauden aikaa, niin hän on kehittynyt aivan valtavasti sulkapallonpelaina, jonka takia mä myös hävisin hänelle yhden erään, olisiko se ollut 15 5 peräti. Että, että hän on niin kuin, huomaa, että vanha mies niin oppii tuollaisissakin laissa kuin lailla, niin aika paljon niin kuin kuukauden aikaa, kun vaan niin kuin, paneutuu asia asiaan tosissaan ja keskittyy, että mitä kannattaa tehdä. Silloin ura... Ura Interest, Kävikö sun missään vaiheessa mielessä, että jatkaisit ammattilasuraa jossain toisessa seurassa? Ei se kyllä, ei se kyllä oikeastaan edes käynyt. Kyllä, kyllä sitä silloinkin joku kyseli, että jos nyt, nyt kysyttäisiin jonnekin toisen niin toiseen liikajoukkueeseen pelaamaan, niin menisikö tai sitten kyseltiin, että onko tullut mitään soittoa, niin Kyllä mä luulen, aika moni liigaseurakin se niin kuin, Ymmärsi, että se varmaan oli siinä, koska ei mulla yhtään lii, liikajoukkueet niin soittoi tullut. Että ainoa soitot, mitä tuli, niin oli varmaan jostain niin kakkos- ja kolosdivarijoukkueelta. Sieltä niin kyseltiin pelaamaan, mutta ei, niin kuin, ei ollut kyllä yhtään niin liikaseuraa, eikä itse asiassa ykkösenkään seura, ketä olisi niin soitellut ja tarjonnut mitään, mitään pelipaikkaa. Tota, kyllä se niin oli, oli itselleen ja varmaan aika monen muullekin aika selkeä, että se niin ura siinä. Aikan nopeasti kuitenkin pääsi työelämään. työelämään sen uran päättymisen jälkeen. Pääsit vähän nolla. No siis on, onneksi pääsi, että tuota, siinä taisi mennä periaatteessa puolitoista tai kaksi viikkoa niin viimeisestä pelistä, niin alkoi niin kuin, uusi, uusi työelämä, uusi ura. Että, tuota, niin, sanotaan, että jos olisi, niin kuin, sanotaan, että useampi kuukausi olisi mennyt, niin en, en mä tiedä, kuivis-vesismaisia oikeasti sukelta siinä vaiheessa, että, tuota, että se oli, niin kuin, siihen oli Siinä mielestä tuli greiviä aikaa, että pääsi niin kuin, keskittymään johonkin niin kuin, uuteen ja tärkeeseen asiaan niin mahdollisimman nopeasti, niin ei tullut. Niin kuin, murehdyttu tota 2017 lokakuun loppuun niinku sen pidempään. Tavallaan se on varmaan ihan hyväkin sulle, että et kun ajatus on muualle, niin sitten on päässyt prosessoimaan alitajuisesti sitä asiaa. Et, et kun ei varmasti ollut mukava se tieto, että nyt ei ura jatkuu. Mm. Niin, sä oot päässyt jollain lailla helpommin yli. Kyllä mä luulen, että mä oon päässyt helpommin yli. Ei on niinku, se on tavallaan vaan niinku, vaan niinku pakko jatkaa niinku elämää. Ja niin kuin, niin kuin sanoin, että jos, jos siihen niin uuteen uraan olisi mennyt niin kuin vaikka kolme-neljä kuukautta, niin sitten minulla olisi ollut se kolme-neljä kuukautta aikaa niin miettiä just sitä uran loppumista ja kaikkea sitä. Että, että ei se olisi pitänyt, siinä olisi sattanut aika nopeasti niin ihminen katkeroitua ja masentua sun muuta. Että, että, että siinä mielessä se oli hyvä, hyvä, hyvä sauma. Nyt sä oot kuitenkin löytänyt peli edelleen, että olet pelannut Jytyssä. Siellä on veli, poika, ja sitten on muita tämmöisiä nuoria lupauksia, ikäimmäselkapalvolle nuori nuoria lupauksia, lupauksia, paljon, niin minkälaista pelaaminen nyt sit on, kun on, on tota, se on vapaaehtoisuuden perustuva ja se on sitä, mitä Putinsalu alkaa ja pitää olla, että se on hauskan tuo. No se on, niin on suurissa määrin niin nautinnollista kyllä, kyllä se niin kuin nauttii edelleen niin, pienistä asioista, mitä niinku periaatteessa on aina nauttinut, pukukoppien elämästä ja siitä, että on niinku alkulämmittelyssä joku kivaa höynää, ja siis saa vähän niinku kaverilkettuilla ja pistää putket sun muuta tällaista pientä. jos joku pistää muut putket, niin se kääntyy niin kauhean vakavaa. Sekin on niinku ihan omasta väliin niinku ihan hauskaa. Saa ne, saa ne pelikaveritkin jotain onnistumisen iloja, iloja välillä. Et ni, niillekin tavallaan suoni niitä tota niin ilohetkin. Ja sit taas sielläkin tulee sit se karu todellisuus, kun itse toivoa, että se meidän JT-joukkue pelaisi jossain tilanteessa vähän paremmin tai ne olisi vähän taitavampi, niin sitten tulee vähän sellaista pientä turhautumista, että no miksei se nyt onnistu. Sitten kuvittelen, että nekin olisivat jotain vanhoja ammattilaisfutareilta. Mutta toisaalta siihen pitää vain suhtautua oikealla tavalla. Tällä hetkellä nelosdivarifutista se futis on sitä tasoa ja toivottavasti saadaan nostettua sitä sinne vaikka pysyvästi kolosdivaaritasoa tässä niin kuin, tulevina vuosina, että se on se, mikä niin kuin, siellä on tavoitteena. Mutta kyllä siellä niin kuin, edelleen nauttii niistä pienistä, pienistä asioista, mikä niin kuin, jalkapallossa on niin kuin se, se juttu. Sitten siinä on tullut haittua yksi Putsali, Suomen No joo, siinä ei kyllä kieltänyt, että omapanos ei ollut kauhean iso, ettei Kaspelissä tuli, tuli takareisivammaa. Tota, niin. Mutta mut mä hoidin sen jälkeen. Ainakin omasta mielestäni niin joukkuekaverit voi toivottavasti kompata myös hotlipsissä. Tota, hoidin huolta ja omat niin viimeisen päällä hyvin. Ei, ei tarvitse kenenkään murehtia, että onko vettä pulloissa sun muuta. Että kyllä se, niin kuin, tehtiin ne, niin ne hommat sit mahdollisimman hyviä. Ja koitettiin antaa niin penkillä vähän niin sellast, niin pientä, pientä vinkkiä sit siihen pelaamiseen sun muuta. Auttaa joukkueet niin kaikin mahdollisin tavoin. Suomi-Futsalinnan asuu valleen jossain. <laughs> Sopii. <laughs> <laughs> Tämä sun nykyinen seuraaja sitten kysymykseen, että onko siinä paras toppari kenen kanssa olet koskaan pelannut topparina? Siinä oli kyllä aivan käsittämättömän hyvä toppari, joo. Valitettavasti hän nyt meni Helsinkiin ilmeisesti töitten perässä, mutta oli, siinä oli kyllä aivan käsittämättömän hyvä toppari. Siis niin kuin, sä ootit, että siinä kun tulee sinne oman puolustuslinjan semmoinen pääpalu, niin sä tiedät, että siinä tulee sieltä niin kuin voimalla ja vahvuudella. Että kyllä se niin monia jalkoihin. Ja... Oli todella, todella rauhallinen ja fiksu pelaaja ja teki, teki roolinsa niin kuin oikeastaan lähestulko täydellisesti. Aika vähän virheitä sillä tullut tuossa kausiaikaa, että, kyllä. Onko sulla muita topparipareja olemusta? Ei <tos> <tos> <tos> <tos> mä nyt Mä muistan, että mä olen Ekkerön hallissa pelannut tota, niin, Miffkiä vastaan viimeisen 5 minuuttia topparina. Mä en tiedä, oliko se sitten joku tämmöinen tyyliin... Olisiko se ollut tylsä sellainen peli, että mä aloitin niin vasemmana laitalinkkina, mutta siirrettiin vasemmaksi puolustajaksi jossain vaiheessa, ja sit loppupelissä tota, niin meillä taisi loppu topparit, ja sitten ne olisivat tänä mielessä toppariksi. Niin... Se oli kyllä elämäni hirveän viisi minuuttia varmaan, koska se oli vielä se viine, viisi minuuttia, kun sitä pallo oikeasti tulee sinne, niin vaan niin selostaa sun itse pääpyöriä, koko kroppapyäriä, en tiedä yhtään, onko sijoittunut oikein sun muuta, ja tuntuu, että pelaaja juoksee joka puolet ristiin. Ja... Pela, jonka vahvuus on nopeus, teknisyys, hyökkäysvoittosuus niin toppariksi viimeiseksi, viiteksi minuuttia. Se minuutiksi. topparipeli vaikka on kyllä varaa niin kaikista vaikea, mitä voi tele kuvitella. Oikea pakki on myös ehkä myös vaikea, mutta Mut joo, topparin paikka on vaikea. Joo. Hei, tänään kiitoksia oikein paljon. Olu ollut antoisaa jutella sun kanssa ja ollut kiva niin huomata se, Vuodet kultaa muistot ja ne ikävimmät asiat jää, jää taustalle. Sehän on hyvä asia vaan, ihmismieli toimii. Kyllä, juuri näin. Samaa mieltä. Ei Kiitos tästä mahdollisuudesta. Tsemppi, Jytyn kanssa ja nähdään Interin peleissä, kunhan No puretaan. näin tehdään. Kiitos.